А чи не диво, що новонароджене невідпорної чарівності Порося вже знає, з якого саме смочка мами Льохи харчуватиметься, і смокче лише з нього. З канонічного сонму шанує Почаєвську Божу матір, не зружить, а втом з місця, не приказавши. Божа мати, Пресвятая Богородица, ти попереду, я позаду. Як з тобою, так і зі мною. Амінь. Любить собак, сина, чоловіка, І все, що цвіте, росте і живе, Окрім комарів і мишей. Та й коли геть знахабніють І навалою окупують хату, Вимагаю рівних прав з природою. Я ж до них у гнізда не лізу. Втішається спілкуванням з собаками, Яких звуть Антін, і лада. А ще споглядати, як облаштовується у саморобній шпаківні родина шпаків. Це корвалол і валідол. Шпачиха торбичить соломинки на гніздо, а шпак вилискує чорним, аж чорним фраком на гілці. Руки в боки, ф'ю-ф'ю, мовляв, буття прекрасне. Ставтеся до нього веселіше, не беріть кепського в голову, живіть у кайф. Не любить усіх, хто навально окупує. Важку фізичну роботу, є. каструлі, побут, заварювати чай, в досвіта прикидатися, коли роблять боляче тваринам. Мрія. Залюбки жила б за накресленою шпаком програмою. Улюблені письменники Рабле з і Гівольтер з Кандідом. Неперевершені постмодерністи. З українського Словник Грінченка і Миколи Лукаш. Бог мови. Позитивні риси, почуття гумору. Негативні риси, почуття гумору. Життєві пріоритети, здоров'я і всякі такі гроші які б допомогли роздивитися світ довкола. Працює головним редактором відділу кіновиробництва телевізійного каналу «Один плюс один». Кінець озвученої книги. Запис здійснений в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих. Читала Тетяна Дюпіна. Звукорежисер Оксана Рубанова. Київ. 2006 тысячи